O dia 18 de fevereiro na história, 1808, inaugurada a primeira escola médica do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia, atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. 1827, tropas brasileiras enfrentaram argentinos e uruguaios na Batalha de Passo do Rosário, a maior batalha campal da Guerra Cisplatina. 1929. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os vencedores de seu primeiro Academy Awards. O prêmio só ganhou o nome de Oscar anos depois. O primeiro vencedor na categoria de melhor filme foi Asas. 1930. a o astrônomo Clyde Tombaugh confirmou a existência do planeta Plutão do Observatório Lowell, no Arizona, Estados Unidos. 1950. Lucille Ball, comediante americana, assinou um contrato de 8 milhões de dólares para protagonizar o seriário de TV I Love Lussie. 1967. Morreu, aos 62 anos, o físico J. Robert Oppenheimer, um dos criadores da bomba atômica. Em 1974, foram criados o Parque Nacional da Amazônia, com 1 milhão de hectares, e a Floresta Nacional de Tapajós, com 600 mil hectares. Em 1986, Leandro Batista dos Santos, de dois anos, passou por um transplante de fígado. Primeira cirurgia desse tipo feita no Brasil. Esses são os fatos que fizeram o dia 18 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.